Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts a una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida un refugi d'animals i a més rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts s'escolta a 22 emissores. De fet, avui hem de celebrar que els oients de Ràdio Hospitalet s'han sumat no, al nostre programa. Benvinguts a tots ells i els recordem, tant a ells com als que ja fa temps que ens escolten, que aquest és un programa que pertany a l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un gat que ha sigut de nou abandonat, després de dos anys en el si d'una família. Esperem que amb aquest programa podrem trobar una família per ell, una segona família. A l'estiu somriu els gossos de la campanya els que ningú vol de l'espam. A les darreres setmanes s'han produït adopcions molt sonades que han donat llarg a gossos que semblava impossible que sortissin del refugi. També us parlarem de la part negativa i és que s'estan acumulant un munt de cadells de gat negres que sembla que ningú no vol adoptar. A la segona part del programa el nostre veterinari ens donarà consells per protegir els nostres gossos i gats de la calor de l'estiu que ja preta i tancarem el programa per l'ambus del projecte Vincles. Comencem! obrim la secció de les adopcions per trobar família, el gat del qual us parlarem ara mateix, i ho fem connectant amb la gatera que hi ha al centre d'acollida de Mataró, el CAC. Amb nosaltres tenim la Maria Morera. Benvinguda, Maria. Hola, bona tarda, com esteu? Molt bé, Maria, molt bé. Estem molt bé, aquí, amb ganes de, de començar ja el programa i de conèixer doncs, la història d'aquest gat doncs, que viu en el refugi, en un dels tres refugis de la protectora. Es diu Frankie, veritat? Sí, es diu Franqui, és un gat, un gat jove, deu tenir uns 3 anys, mm. i fa uns dos anys el van, bueno, a, a la Gatera abandonat. És un gat blanc, molt maco, té un ull de cada color, Caram. un verd i un ull blau. Un, un, gat, un gat blanc amb un ull de cada color? Sí, un ull verd i un ull blau. I ja. el van adoptar uns senyors, mm. que l'han tornat després d'un any i mig. Van tenir un nen petit, i, bueno, problemes que sempre... que no és són culpa del gat ni del nen, però, bueno, mm -hmm. que no, no mm -hmm. les saben resoldre, vaja. I els han tornat a, a la gatera. És un, un gat molt carinyós... I, clar, ara ho he notat molt a la, la segona entrada i necessitaria doncs, algú que el vulgués. A veure, que és un gat que, encara que tinguin nens, les persones, cap problema, eh? És un gat afectuós amb els nens i amb les persones, eh? Vull dir, no, no, no té cap problema de cap pla, I necessita, doncs, un allar, perquè ara s'està molt trist des de que l'han tornat. Clar, I, bueno. home, imagino que això deu ser, doncs, un, un cop baix, no?, per un animal, doncs, que passa un temps que és abandonat una primera vegada, passa un temps en sí. un refugi, amb, doncs, sempre ho expliqueu vosaltres, no? els cuidadors, que quan sí. entra un gos o un gat a una protectora per primer cop, després de venir d'una d'un doncs ho passa malament, és una mica un ho xoc. Malament, sí, després sí. més o no menys és la segona vegada clar, que passa després malament. Després s'acostuma en aquest lloc, en aquesta gatera, o, o si és un gos en aquesta gossera, i llavors després troba família i el tornen a abandonar, no? I et torna una altra vegada sí. al refugi. És, és mala pata també, oi? Sí, sí, pobreta. Mm. Els primers dies ho va passar supermalament. Ara sembla, però bé, bueno, que, que encara està estressat i necessita, mm. necessitaria doncs, algú que, que, que el vulgués definitivament, ja. Eh? I tant, sí, i tant, i tant. Ja no, que... no, no val a valar. Ja. I quin edat té, més o menys? Ara deu tenir uns 3 anys, aquest llat. És un mm. gat jove, eh? És un gat jove, i tant, i tant. Sí. Doncs recordem, Maria, els oients, eh, que aquest gat es troba a la gatera eh, que hi ha dins del refugi del centre d'acollida d'animals de companyia que hi ha a Mataró, perquè sí. avui, Maria, hem de dir, ho hem dit fa un moment, que s'incorporen els oients també de Ràdio Hospitalet, que comencen a escoltar ja. el nostre programa. Llavors, que ells sàpiguen que, a més a més, doncs, de, de, de gestionar el refugi que hi ha a Sant Boi, que allà és on van els animals d'Hospitalet, també gestionem aquest de Mataró, on està el Franqui, que és el lloc, diguéssim, més gran on, on hi ha gats, no? La gatera principal sí. està aquí a Mataró. Sí, sí. Sí, sí. Doncs a veure sí si... De totes classes i de totes vides sí, i de sí. totes edats, eh? Sí, sí, sí. sí. Malauradament. Sí, pobrets, sí. Molt bé. Doncs, Maria, ve veure si tenim sort vale. amb en Franqui i algú s'anima a adoptar aquest gat tan, tan maco. Nosaltres ens quedem vale. aquí parlant amb la Sílvia, doncs, d'en i de més animals. Vale, molt bé. Doncs. Vinga, adéu. Adéu, adéu. adéu, Doncs continuem amb la Sílvia Serra, que és la presidenta de la Protectora d'Animals de Mataró, de l'SPAM, que ens acompanya cada setmana en aquest programa dedicat als animals abandonats, a peluts. Benvinguda, Sílvia, com estàs? Hola, molt bé, Dunia. Doncs dèiem a la... A la a, bueno, li deia a la Maria ara que Radio Hospitalet eh, des d'ara de, ja comença a emetre el peluts uh -huh. i que potser abans de començar a parlar... Bueno, de continuar parlant del franqui, potser valdria la pena explicar breument als oients de, de Radio Hospitalet qui és l'espam, no? Així, ràpidament que gestionem tres refugis, no? Així perquè, Bé, no. perquè ens situïn, no? Perfecte. Uh, abans que res, els vull donar també la benvinguda oh, en, en nom de tota la nostra entitat. Som molts, eh? Molts oients a l'Hospitalet. Uh, sí, som força, força ciutadans. Uh, si per si no estan assabentats, la nostra entitat està gestionant el centre d'acollida de, de Sant Boi, d'animals de, de companyia, i des de principis d'aquest any 2010 estem fent la gestió de d'hospitalet de del municipi que on, on són ells. Aleshores doncs, si han perdut el seu gat el seu gos o qualsevol altre animal doncs que es posin en contacte amb nosaltres o bé a través de la policia local o de l'Ajuntament però que sàpiguen que, que tenim doncs a veure amb el municipi seu. no Encara que estiguem a Mataró eh, tenim un equip de persones doncs, que estan gestionant el centre del Baix Llobregat, el Sant Boi. I Exacte. Sant Boi és qui dona acolliment en els animals rodamont de l'Hospitalet. Clar, o sigui, que els animals que es perden al municipi. A, o que s'abandonen el... també, eh? També, malauradament. Sí, sí, sí, Aquests es, són recollits per la protectora de Mataró i els sí, porta al el centre d'acollida de Sant Boi. Que també gestionat per la protectora de Mataró. Que és gestionat per nosaltres, per la mm. protectora de Mataró. Mm -hmm. Bé, doncs ara, així ha quedat una mica claret sí. i ja tothom sí. ens ubica, eh? Sí. I aquest programa que comença, Peluts, clar, per ells comença. Nosaltres hem de dir, Sílvia, més a més, que ara, amb aquest programa farà tres anys que Peluts està... Anys, està funcionant, ja. ja. Tres no. anys, que vam començar Déu, amb el programa. Déu, bueno, I tu Déu, abans... Si sí, jo abans col·laborava amb el magazín del matí. Ah, exacte. Maria tu primer vas començar a posar sí. la teva llavor sí, col·laborant sí. un cop a la setmana, era, en un magazín de, del uh, matí? Sí, era re, 20 minutets. Estava en el magazín d'aquí, de Mataró Ràdio, i em van donar aquesta oportunitat. I mm. a partir d'aquí, doncs, es va veure que realment teníem bastant a oferir, bastant a explicar, i que teníem interès i més endavant ens van proposar un programa i ens el van concedir. Mm -hmm. Gràcies també doncs a la col·laboració de Gràcies, Mataró Ràdio. Gràcies, evidentment, eh? a Mataró Ràdio, a l'Ajuntament de Mataró i, i la teva col·laboració, perquè si sí, mm. no estàs tu aquí... Nosaltres, I i, i tu, eh, no perquè sabem. jo sola tampoc podria fer gaire cosa. No? Ja és cosa de tots, però bé. Uh, però l'important és... Ets tu. Bueno, bueno, no, jo, jo penso que no. L'important són els animalons. Això sí. Eh, el franqui, és per és el exemple. és que ens motiva tots, Exacte. com el franqui... Com el franqui. El franqui, el, franqui, el fúria... A veure, forces... tu coneixes el Frankie, Sílvia? Coneixo Aquest el Frankie, gatet. sí. El... Bé, hi ha, hi ha gats, hi ha molts gats al mm. refugi, però sempre n'hi ha algun més que altre que destaca doncs, per, per, com el Frankie, no? doncs per les seves característiques, la seva peculiaritat, per la situació en que, que ha arribat aquí. molt maco, a més a més, gat molt és, vistós. És espectacular, és preciós com ha dir la Maria, blanc amb un ull verd amb un altre ull blau, és molt molt molt carinyós, però evidentment després de tot el que ha passat el gat és molt sensible qualsevol gat és molt sensible als canvis, uh, o està passant força malament uh -huh. i a més a més a, a, la, amb l'arribada en als centres d'acollida dels animals es posen malalts i en aquest moments està costipadet. Perquè els Perquè... hi deuen baixar les defenses els hi baixen oi? les defenses, uh -huh. en allà hi corren molts virus, i ha molts gats o gossos acumulats i és molt fàcil que ells s'encomanin doncs, de qualsevol malaltia vírica uh -huh. uh, malgrat sí. tot uh, va evolucionant sembla que està millorant però és bastant urgent no? trobar-los una, una família adoptiva. Vull dir, el gat no té cap problema, mm. a més és que és preciós. Mm. Però eh, volem és... procurar una adopció ràpida perquè no caigui en alguna malaltia que podri, que i que podria acabar passar, amb la eh? seva vida. I ells, sí. mm. i tant, passa molt sovint. Mm. I també passa amb gossos, no? De, de, de, de, que siguin adoptats i, i que tornin i tornen sí, a marxar sí, sí, i tornen una, a entrar. Sí, n'hi en ha. I, déu nhi eh? podia explicar casos. Deixa'm que parli també d'un altre gat que és el, el Fúria. Vinga, va, doncs mm. parla'ns del Fúria. Perquè ui com estava he estat un ratet amb el Franqui per conèixer el millor i poder parlar d'ell i se m'ha costat una altra de preciós, que és com uh -huh. un cartujano que són aquests que són grisos, platejats. Uh -huh. I m'explicava la, la Isabel, la cuidadora, que aquest gat va entrar en el refugi de Sant Boi precisament. Uh -huh. o sigui, no va, ser, si va ser de tota Sant Boi. Va ser un, ser que un animal hospital. que venia del Baix Llobregat, Re, recollit del carrer del Baix Llobregat, doncs, i que no el podien manipular els cuidadors, va estar uns dies en allà, doncs que no, no, no s'atrevien ni a ga la gàbia. i ha vingut a parar aquí i resulta que és un gat extremadament carinyós. Mm -hmm. I jo I... t'he dit que he estat uns dies a, fa, fa uns dies a, a la gatera i és veritat que és un gat que al començament sembla que vagi a esgarrapar, però després és molt carinyo. No, aleshores va marcar, marca una miqueta, una miqueta però, no, però no, no, no fa mal. No en força. Mm. I van quedar sorpresos, no? De, en un principi van deixar la colònia i resulta que després d'uns dies dius, ostres, aquest gat s'acosta, se'ns costa la gent. L'han entrat a la... Hem de la dir que la gafera. colònia és una colònia controlada de l'espant, eh? Sí, sí, eh? Que no que sanitàriament a una controlada i estan allà al costadet. Mm. Però és un altre d'aquests casos curiosos, no? Mm -hmm. De que són gats perfectes per ser adoptats i molt necessitats. Uh, si parlem de Ossos, doncs mira, jo penso... Avui, vinc avui és positiu. Eh? Avui sí, parlem una mica sí. negatiu dels gats. T'adones que, que van, van canviant-se una miqueta els papers? Sí, el, el Com... gat es va dubtar, no? Compte, eh? però l'adult potser no tant, perquè hi ha cadells. Uh -huh. hi ha una invasió de cadells. Uh -huh. No sé si us ha comentat la Maria que em sembla que té 20, oh, no sé si 22 o 23 cadells de color negre. Què dius ara? Sí, no sé si hi ha una cinquantena de cadells, la meitat són, són negres, l'altra meitat són de tots colors, blancs i negres, a tigrar rossos, I... però ja s'han acumulat un munt de gats negres. I com negres? és que s'acumulen gats Perquè negres? Perquè no són, no estan sol·licitats. El gat negre no agrada a la gent. I vols dir que és per superstició? O... No tinc ni idea, no suposo. El gos negre tampoc, eh? Compa, eh? Això deu ser potser una mica superstició mm. o que no no agrada el negre. Clar, si tu poses el, és color, molt el, trist, eh? el color ros al costat de negre, el ros té un brillo, té una vida... Mi, no sé. Sí, però els negres també brillen, no? Els gossos sí, negres estan ben, sí. ben cuidats, clar. Sí. La la el qüestió... ros també, eh? Que que és una curiositat, cuidat. no? Que la Maria em deia, aquest any han entrat molts, molts cadells negres uh -huh. i hem engegat una campanya de promoció d'adopció per cadells perquè s'animi la gent, perquè el cadell quan té un mes o dos s'adopta molt fàcilment però a partir dels tres mesos ja costa. I en aquesta època, l'entrada massiva de cadells menuts ens atura l'adopció la, la, de gats adults i gats adolescents. Com el Frankie o com el com Fúria. Com el Frankie uh -huh. o com pot ser el Fúria o aquest munt de gats negres que tenen 3 i 4 mesos, que uh -huh. ja fa 2 o 3 mesos que van entrar. Ah, doncs està, està molt bé això de la campanya. Hem fet una I campanya, l'adopció és a meitat de preu. Si normalment és a 100 euros, doncs a, fins a finals d'any, que és quan s'acaba doncs, la proliferació de cadells, estarà 50 euros l'adopció. Vull dir que s'animi qui tenia dubtes amb adoptar en GAT perquè penseu que us el donem esterilitzat, us el donem vacunat, us el donem d'esperacitat, uh... amb uh. no, xip, microchipat, i ah. ja ens ha saltat aquí... El... Marcelo, Ara, hiem de donar, hiem de clau. No, no, no sap, està callat. Exacte, Sacullat. diu, i falta el chip." Marcelo Hola. benvingut, ell Què és tal? el cap sanitari de la protectora d'animals de Mataró. Perdona, eh? fa, ja et veia que volies dir i el chip. Eh, és que llevo ja perdó, per un moment important. he pensat he dit esterilitzat, però clar, Despar... els cadells no surten esterilitzats. No. Es donen amb el compromís que s'esterilitzaràn mm. o sigui, no es pensin que sortirà un cadell de 2 o 3 mesos esterilitzat. Però aquesta campanya no? és per, no, no, no, no. per animals a partir de tres gatets a partir de 3 tres mesos, que eh? és quan l'adopció la, és dificultat. Perquè, clar, què passa? Que ara tenim cadells també d'un mes i mig i de dos. Però si veuen el cadell de dos mesos amb el de tres, trien el de dos. Clar, Però fins als clar. tres mesos són... Ostres, ara quant? Són 100 euros. 100 euros són 100 euros i, i de tres mesos a un anyet, ja aquesta campanya que està molt ben pensada, sí, doncs amb etat euros. de preu. Hem, hem d'anar fent rebaixes, eh? comencen Home, les rebaixes d'estiu o si han començat amb la, la pujada de l'IVA, nosaltres no no cobreixem, no, nosaltres al revés. És un dels avantatges perquè no hi ha IVA. Ah, exacte. Mm. Veus, coses, I... coses positives. Sí. <ríe> I us faré una relació de, de, bé, del, del, que, del que penso que, que és una mostra, no? del del perquè. Estic optimista avui i contenta tot i sent les èpoques pitjors de l'any amb adopcions, eh? Contaré, sí, són èpoques. són les pitjos èpoques de l'IVA. Difícils d'adopció, però on la gent no està pensant en adoptar animals. No, no eh? és una època bona, però voi així hem tingut unes adopcions, si parlem amb gats, rellevants no n'hi no han masses, no n'hi ha masses però no. amb gossos sí, eh? Doncs sigut, amb, doncs... amb aquests 15 dies últims hem tingut adopcions bones com podria ser la del croquis un gos que feia un any que estava al refugi el nec també feia un any uh, l'últim, l'últim us el diré l'últim mm, <ríe> dir el, el mm. més important us el diré com a últim Tenim a en Sam, un gos que des del 2008 estava al refugi, imagineu-vos, dos anys, una mica més de dos anys mm. en el refugi. Dos anys allà passant el fred a l'hivern, la calor tot de l'estiu... Tot, ho ha passat de tot. No, i entre, mentre estan al refugi molts també pateixen com el croquis, mossegades, malalties... Uh, ho passen, Clar, passen mira, la seva història. El no Sam tenia també una otitis bastant complicada. O també és molt normal. Com, com era el Sam, físicament? El Sam, el SAM és un mestís, com un mestizo de labrador, diguéssim. Un... Mira, és un mestiz. Sí, no li, és, no, és no un mestiz. No se sembla. Mm. D'aquells gossos que n'hi ha tants, que quan mm -hmm. la gent ve adoptar, doncs, tampoc no es fixen, doncs aquest. Per això són importants, aquestes adopcions. El remoló, que va ser, com tu bé dius, també ens tornen gossos, va ser un gos que ha estat adoptat dos vegades, dos vegades va entrar el 2008, va ser adoptat dos vegades i aquesta és la tercera vegada, esperem que aquesta esperem sigui la definitiva Esperem que la tercera de l'avançuda Sí, perquè feia molt de temps que estava allà La fletxa, una curiositat també d'agost que feia molt de temps que el teníem, va ser adoptada es va escapar el dia següent i va estar quatre mesos rondant, que no la podien capturar. S'alimentava ja. d'un material que hi havia proper. Entonces em penso que vam parlar d'aquest gos, la potser, fletxa, aquí. al final la vam haver de capturar on havia trampa. Mm, doncs em sona, doncs, em sona. Potser que hem final, parlat. Al doncs, l'hem donat a una família que sap el que té i procurarà que no s'escapi. Després teníem la zàpia, amb l'eixmània, una dels casos dels que ningú vol, també una gosseta adoptada una vegada i tornada i a veure si finalment és la seva. I per, per últim tindríem els tres casos més més sonats, que seria el cano. el cano que que aquest, precisament... Aquests tres casos els podríem, potser comentar també amb en Marcelo, no? perquè sí. eren tres animals que a més a més... Bueno, ten... No, n'hi ha dos, dos que podríem comentar amb en Marcelo, perquè eh, han estat bastant fumuts i els serveis veterinaris han hagut d'actuar molt amb ells, eh, que seria el cano i la Cleo que mm -hmm. no sabeu que era el gosset i després a mi no us ho explicarà Encara no vam parlar d'ell, em penso a l'últim fa... programa, sí. sí, sí. programa sí. sí. van Este perro que tenia la deformació de nacimiento que se, operaron, se operó de sus rodillas ah, i Exacte, jo... que deia que tenia molt de dolor eh, era un gos que tenia Ells molt de dolor de la cadera, pues, Dos per... vegades el vau parar Sí, sí perquè para... tenia mucho dolor i que, bueno, que a pesar que ahora no camina perfecto, el perro no, no, no tiene dolor No té mal, no eh? No tiene dolor, bueno, mmm, quedó no quedó Perfecto, como te digo, pero bueno, el perro tiene una, una excelente calidad de vida y, bueno, hace una vida totalmente normal. ¿Y quina nada tenía, más o menos, en Cano? Un, un, un año y medio. año y medio de tener ahora, y cuando ya entró al refugio, si no me equivoco, en noviembre o en diciembre, tenía un año. Fixa-te en, el... los... sí. sí. en un edad tan, tan jove que, que tingui ya ja estos problemas, ¿no? Ya, porque era un problema de nacimiento, mm. ¿no? Este perro... Eh, si no se operava, bueno, no, no mm. se hubiera podido mover. No sé si pots el devien abandonar per això. Mm. Es va trobar al carrer aquest gos. Vosaltres millor que ningú deu saber, no? Quan veu aquest quan mm, veus la, i com ningú arriba. L'única que no el, el bus, que ni, ni ah. el persegueix. Després teniam la Cleo, la Cleo també va mandrar molt, molt, mal sí. sí, sí, molt malestar. Ona Sí, sí, com era la Cleo? Era una mastisa també. És, és, eh, Donia. És, és, és. és. és. Clar, jo no, no, per mi ja, ja, ja no està en el refugi era. Mm. <laughs> és una... Mastísa de mastísa tipa... espanyol, ens van sí. dir que era un mastíspanyol, però un mastíspanyol era bueno. mica raro. Bueno, però és algun cosa és un perro enorme, de 75 sí. kg Com com dius, ara? 75? Sí, 75 kg, enorme, quin enorme. Ja, quin, quina barreja de ser per Jo crec que era un mastís d'elefant de con algo. No, al <laughs> perquè perquè era gris i enorme i gorda. 75 Pobre, pero... No eh? sé, era un, era un gos con que estaba mal, tenía hipotiroidismo, hipotiroidismo, era muy grosa, muy grosa, y eso, eso feia, doncs, que estigues una miqueta deformada. Sí, y además que bueno, al, no, al tener problemas en los ojos también hacía que no no no, sé si, no se sintiera segura porque tenía, bueno... Le vas tener que hacer, eh, em sí. sembla, uh, una intervención... Sí, tenía, tenía dos problemas. O le pasó bueno, el lifting, ¿no? Es el eso mismo. Tenía los, los párpados que se le metían adentro de los ojos y las pestañas se le clavan en, en los ojos, con los cuales tenía dolor en los ojos permanentemente. Entonces no los abría, no veía, entonces no quería caminar, no se sentía segura y, bueno, realmente... Lo que pasa es que, mira, no sé qué edad tiene ahora la Cleo, no, no me recuerdo. La Cleo, me parece que tenía 5 o 6 años. Bueno, lo, que, mm. lo peor creo que que me nos puede hacer sentir es que ha estado cuatro o cinco años con, con un pelo metido entre los ojos. ¿Com? O sea, tenía las pestañas clavadas sí, entre los ojos. Sí, ¿qué dios? No tengo que, que arreglar las parpelles... És el que li, li dic jo, un lifting. Eh? Un, lifting. Que... un lifting. Saps quan ens cauen, ens fem grans, ens Saps, Marcelo, també ens ho podries fer nosaltres, sí, això. Bueno, eh? Ara no ens toca, Dunia. Oh, no, però sempre Arribarà. està bé tenir contactes. Sí, suposo que es faria, es veuria capaç, eh, també. Sí, jo crec que sí. guanyaria més bé la vida, segurament. Doncs, doncs, que, que bé, no? Totes aquestes reducions. Però espera, que Ah, vinga, vinga, va. Que és el Pipo. El Pipo. Sí. Vinga, aquí el, és el, el és el número 48, imagineu-vos. On hi Em penso ara... que del Pipo n'hem no parlat alguna 000. vegada. 11.000. 11.000 11. ja anem, per 11.000. No 11 11. 11. Què vols 11.000? 11.000 què? 11.000 entrades d'agostos. Des que l'ESPAM està recollint... Sí, des I, que l'ESPAM té, no, té la informatització, que això és de l'any 2002. Clar, però... Molt... I aleshores el Pipo era un dels gossos que dèiem acumulats de, de l'any 2000 o de l'any 98, em sembla que estàvem nosaltres. No, de l'any 2000. De l'any 2000. Però del 98 ja estava, eh? Però estem parlant a... d'un gos que feia, que 12 anys... A 12 anys que havia entrat el van adoptar el van tornar l'any 2000. Feia 10 anys que estava al centre d'acollida. Però Ai, només el si més bo del cas és que l'ha adoptat la Joli, la nostra cap de cuidadors. Mira, Joli, és... Joli que ha parlat moltes vegades aquí... Però és que penseu aquí. que la Pipo és molt especial, perquè la Pipo si no et coneix en mossegues. Si vols ser si ah. la nostra, vigilanta de calpiler. Mm -hmm. és, tot, és tot un símbol la Pipo i almenys ara passarà els seus últims anys de la seva vida. I com és que s'ha decidit adoptar-la? La Ioli ja fa temps que treballa a la protectora, no? Sí, però la Ioli, fins ara vivíem un pis i sempre havia tingut la idea de dir vull llogar una casa per endur-me la Pipo. però com que la Ioli ha estat tants anys treballant a Calpiler, és allò que li agafes molt de carinyo. Clar, als animals, i en especial el que fa més anys. I com que la Pipo saps que és molt complicat trobar-li una adoptant, perquè fins que no et coneix, és que et mossega, eh? Té el caràcter de la es un labrador de mida pequeña Sí, entre un labrador y, y un pastor belga pero... Un pastor belga, tienes mucha imaginación Bueno, no? pero tiene el pelo así un bueno, largo Bueno, pero es mejor eso que un elefante si nah. Pero es bueno, así, un, un labrador así medio Es un labrador de muy Claro bueno, i, i així doncs feia... Bueno, per mi ha estat una adopció, perquè a més a més se ha hagut de provar perquè ja té gats i al final doncs, ha sortit bé, o sigui que ha estat un èxit i, i l'èxit aquest s'ha de celebrar. Home, doncs jo penso que això s'ha de celebrar amb una ampolla de, de, de cava ah, ben sí. gran perquè 12 bueno, anys 12 anys en un refugi, finalment... La tenim guardada a la nevera, eh, la botella de cava. I tant, a veure si algun dia... i tant. A veure si almenys amb la Iori <laughs> ho celebreu. Doncs... A... En Cano no feia tant de temps que vivia en el refugi, com he, com heu dit, feia menys, però deu nhi do la història eh, que portava a sobre amb el dolor que havia tingut. I... I a més és que no caminava bé, oi? No, Marcelo, no, no. Fa que la gent, esclar, encara costi més trobar una família. Exactament, caminava ah, un poc com arqueado i bueno. Clar, vosaltres sabeu que aquí a Peluts ens, ens agrada molt quan ja en aquests tipus d'adopcions com van fer amb la Glòria que va adoptar sí, la, canela. la Canela, doncs avui hem, hem volgut contactar amb una de totes aquestes persones, amb una d'aquestes famílies, ens agradaria contactar amb totes, però clar, no tenim temps, i hem decidit, doncs, justament, com fa poc temps vam parlar del Cano, doncs parlar amb aquesta adoptant, i ja llavors tenim amb nosaltres a la, a la Montserrat, a, sí. la Montserrat que ha adoptat en Cano. Benvinguda, Montserrat. Hola, bona com part estàs? De... Com estàs? Com estàs? Bé. Estàs bé, i el Cano, què tal? Com estàs? Doncs pues, bé, mira aquí al meu costat, que sí. es mou del meu costat i sempre demana carícies. Mm -hmm. Molt bé, i a uh, Montserrat, uh, abans de tot, uh, de demanar-te com està una miqueta més doncs, en profunditat, uh, t'he de dir que tenim amb nosaltres la Sílvia, que ella és la presidenta de la Protectora, i també Marcelo, que uh, m'imagino que ha sigut una persona bastant clau per tu, per, per conèixer l'evolució d'en no? Bé, bueno, doncs, en veritat, nosaltres vam adonar, adoptar el Cano el divendres i amb el Marcelo ens coneixerem el dilluns, que tenim la visita amb ell el concretada pel dilluns. Molt bé, molt bé. No sé si tens alguna pregunta a fer-li així de, de, per avançar-te. Ai. Ai, imagino que moltes, no? Però en Marcelo ja sí. riu, ja no, riu. Ja, ja ho ja haurem. Ja, ja vam per telèfon. Ja. Ja. Bé, com, com, com és que vas decidir escollir a, a adoptar en Cano? Mira, nosaltres ja fa temps que volíem adoptar un gos, bueno, teníem un que tenia 14 anys i ens va morir el novembre. Mm. Em deixà passar un temps i ara esperàvem les vacances per poder-li dedicar més temps més que arreu nens que estan tot el dia a casa. Mm. I ara hem mirat un, una gosseta, també, de la campanya que ningú vol, però va resultar que tenim un gat. I una de les persones que el va treure a passejar, doncs es veu que... Es... Jo ja vaig avisar que tenia un gat, però no ho sabia ni es veu campaita gats. Ah. I quan vam anar per a recullir-la, ens van dir justament que no, que no es portarien bé amb el gat. Clar. I el Cano, mm -hmm. semblava que ho sapigués, no es va moure del nostre costat. Tota l'estona buscà-nos a festes. I ens vam enamorar d'ell. En Cano deia, jo aprofito aquí. A... Sí, jo semblava jo a la no jo, jo no mossego cap, cap, cap gat. I, amb, I el Cano amb el gat, què tal? En Cano, res. En Cano, se'l nia, no li diu res de res. El gat sí que s'ha hagut d'acostumar, que era la reina. A més, a més, també és negra. La vam trobar al carrer, estava embarassada i també tenim quatre cadellets, dos d'ells negres. Mira, doncs justament parlàvem avui, no sé si ens sí. has escoltat al començament, que la protectora té ara com una vintena de gats cadells negres que sembla ser que sí, sí. se'ns estan acumulant perquè no s'adopten. Tu sembla que això no tens cap problema amb el color negre, no? No, nosaltres vam trobar aquesta gateta que és molt carinyosa, i cap problema, vull dir, mm. i hem arribat a la conclusió que si no els podem... La que ara ja l'hem hagut parada, l'acabem trobar, i els cabellets, pues, si no trobem ningú que se'ls quedi, doncs pues, els operarem i els quedarem. Tenim mm. la sobra que estem en una casa de pagès. Ah, doncs encara no ha caigut tenir, en una no bona... Cap, I ara passarem a tenir una cinc. Encara no ha caigut en una bona família, llavors deu tenir espai, sí. també... Com, com camina sí. ara? S'està adaptant bé? A veure, camina bé i corre. Nosaltres el primer dia que el vam veure vam pensar m'acostarà, corre i així, què val. Va agafar el meu fill el primer dia que el vam passejar a la gossera i corre moltíssim. I quan està suelto per aquí, bueno, jo a més a més, tenim una casa de pagès però tenim un viver de plantes i tot el dia se'l passa amb mi. I el demà t'hi està suelto i re, va fer una carrera i torna al meu costat. Això sí, Ha vingut avui gent allà al viver i no haurien dit mai que feia 5 dies que el tenia. Per, per què? Perquè, Perquè ja està molt acostumada. No, no al meu costat. Ai. No hace una carrera, pero torna a venir. Yo, yo no sé si la Silvia et alguna cosa, o a Marcelo, algún... No bueno, yo, yo me parece mentira, ¿no? Que después de la barbaridad que, que tuvimos que hacer con ese perro, <laughs> las rodillas, cortarlas y cortar la cadera, que... que... Yo la verdad que no, no tenía tenía poca esperanza que quedara bien. Y... Fue un poco esa intervención, me acuerdo, que lo hablamos con la Silvia, ¿qué hacemos? ¿Lo esperamos? No. Yo, un poco, realmente, bastante negativo, porque... Sabes que es complicado, ¿no? no es una articulación, sino cuatro articulaciones a operar en al mismo, en bueno, la misma vez. Y mi hijo así lo, no, inténtalo. Sí lo es bueno... no, que yo confío más en él. No, Sabía pero... que que que, bueno, que de probar claro. si podía mejorar la vida de de animal se ha de probar. Perquè és que si no, què ens queda? Què, què ens quedava, no, no, no, no. no, no, sin duda, que l'altra opció és es que no, no, no tinguem el cano. Que patís, que patís, que i acabar autonaciant doncs s'ha de provar, tot s'ha de provar. I a veure, ells tenen molta experiència en traumatologia, Bé, sobretot ell. Sí, sí n hem parlat molt sovint, sí, eh, d'operacions d'aquestes no, sonades. Evidentment, aquestes operacions si les has de portar a fer-les externament la protectora, doncs no podria assolir-les, però com sempre dic els uh, serveis veterinaris nostres assumeixen molta cosa aquesta, i aleshores la recuperació en cases d'acollida, no sé si el Cano va estar sí, en casa d'acollida. Sí, tu en Calonja. Imagina't, aleshores hi sí. intervé la y part y no de, acuerdo, la, claro de que... la casa d'acollida. O sigui, hi ha hagut, o sigui, hi ha molta, hi ha hagut ja. molta feina darrere d'en Cano, eh? Sí, però o sigui, val no... la pena si després hi ha una adopció com la d'ells. Mm. O sigui, val la pena tot el que, que s'està fent i el que s'inverteix. El que passa que a vegades, tot i que tinguis la, la voluntat de fer-ho, si una intervenció d'aquesta t'ha de costar 3.000 euros, no t'ho pots permetre. Clar. No t'ho pots permetre, mm. però bé, a nosaltres en ja tenim cas... la sort que són hàbils amb la traumatologia, els nostres veterinaris, que no tots ho són. I bé, el Cano va tenir la fortuna que tot va sortir bé i al final ha estat feliç, gràcies a ells, amb no? que els la... vull agrair... Bo... A una casa de pagès, al costat de, de la Montserrat, eh, Montserrat? <laughs> I Bé, doncs, què diries per acabar, Montserrat? Què, com, què aconsellaries a la gent que ens està escoltant i que no té molt clar si comprar un animal o, o adoptar? Home, jo sempre he estat partidària de les adopcions, de poder donar una llar a tots aquests gossos que han passat tan malament. Mm. O sigui, que tu aconsellaries l'adopció, eh? No, no t'ha no defraudat pel moment, en cano. No, l'altre goss que teníem també recollit del carrer i ens va sortir un tresor. Mm -hmm. I encara no, una perla. <laughs> els meus fills estan bojos per ell i ell pels meus fills fantàstic, fantàstic, doncs això és el que al final són els petits finals feliços, que... Esos no, són grans, eh? finals, grans finals, finals feliços, feliços. això és, és... Clar, Això per nosaltres, eh, Sílvia, però per la gent que no agrada en els animals, que ens escolta, diuen pensar tant d'esforços per un animal... Bueno, per això estem eh? aquí, Bé, a més que qui coneixi l'animal hi vegades que no em diuen, a mi no m'agraden els gossos dic, això és que els has provat poc, i qui coneixi el cano segur que les persones que van al viver de la Montserrat, és que quedes encantat d'aquest gos, o sigui, és un gos que dius, és, és, és, és que hem de provar, no, no pot ser que el tinguem així, és un gos jove, un gos maco, un gos simpàtic, un gos bo, amb ganes de viure, no?, doncs crec que s'ha fet el que s'havia de fer. I, i, a veure, hi ha casos com ell, moltíssims, que encara estan Clar, esperant la seva encara oportunitat. No han per això per mi és un gran final. El gran final és que realment s'adaptin perfectament i pugui viure tota la resta de la vida amb I ells. I que no torni en no? el refugi. Sí, perquè a vegades, malauradament, tot i que a l'adoptant posi molt de la seva part, el, el gos o el gat no acaba d'adaptar-se. Però jo diria que el Cano, sí, Montserrat, perquè per lo que semblava era un gos molt, molt bo i fàcil de, de, de conviure pel, amb pel que explica jo crec que sí, de veritat, Montserrat sí, sí, <laughs> molt bé. ara mateix tinc aquí assegut, aquí, que li vaig acariciant avui és molt fantàstic, és molt era molt estimat pels voluntaris eh? de Calpilé, sí, ja va estar molt bé ho vas aculler... veure, eh? avui era un sí, dels sí. De preferits Mm -hmm. Doncs mira, ja final feliç pel Cano i per la Montserrat també. I Montserrat, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. ¿Vale? A vosaltres. Gràcies, Vinga, adeu, adeu, adeu. Bona tarda, adeu. Bé, doncs, bones, bones notícies, no? Sí, és uh... un acord, en la casa d'acogida acogida, la, la Susi, també quan li hem dit que, que després de 20 dies, quan bueno, ella podia deixar, no, me l'he acogit 10, 10 dies més... <laughs> Al final ho estuvo un montón de temps perquè se había encariñado con el, con el cano y... L Això amb la casa d'acollida se... sí, a vegades sí, sí. passa, no? Y era, y era muy bo. Bueno. sempre ja lo decía, que no, que a pesar que han passat molts perros per su casa, este lo sí, había marcado. Sí, la molts anys. Ens sembla que la, ja... Incluso ha parlat per aquí, la pelutza. ser, Però molts ser. anys, molts, mm. molts, molts. No sé si deu fer vuit anys, que és casa acollidora i mainadera nostra. Mm -hmm. Bueno, doncs avui hem parlat amb la Montserrat, però podríem haver parlat amb els adoptants de la Chloe del Pipo, algun dia a la Yoli li demanarem que tal. Sí, hem parlat com de, de, nou, de nou gossos bastant rellevants i, i... I això que no ens has parlat no de tots els sí, sí. altres, perquè imagino que també s'han adoptat de... Sí, però clar, sempre parlem de les adopcions especials, clar, no? D'aquells sí. gossos que, que han hagut de, de, de viure, doncs, molta gent, molts, molts uh, suposats adoptants que no s'han fixat amb ells, perquè mm. és que o són vells, o estan malalts, o tenen un defecte... Exacte. O no són gaire macos. mm -hmm que també que això bonic. sembla... Sí. No són canells. Ja pot ser un problema, també. Exacte. Les adopcions, uh, aquestes, les que ens agraden, són aquestes. I tant, i tant. Doncs, uh, si us sembla, nosaltres ho deixem aquí, fem una petita pausa i tornem amb els consells del Marcelo, en l'espai veterinari, i també per parlar del, del projecte social de la protectora de vincles. Sí? Perfecte. Vinga, Volem... fins ara. Hola, soc Emma Vilaraseu i m'encanten els animals. Sabeu que en un refugi hi ha molts gossos i gats que mai no arriben a saber què és un allat? Jo m'he decidit i he adoptat un gos a la protectora de Mataró. I tu? T'animes? Ajudar-los és molt fàcil. Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902 908 043 902 908 043 o bé contacta amb nosaltres a través del web www.protectora-mataró.org www.protectora-mataró.org Ajudar-los és fàcil. L'espai veterinari. Doncs, com cada setmana, obrim l'espai veterinari i avui en Marcelo ens vol parlar de l'estiu i els nostres animals. Sobretot volem parlar, ens volem centrar en la calor, eh? aquesta calor que ja sí, sí, que que que... ja per fi ha arribat, eh? perquè molts estàvem esperant, tot i que quan arriba, després ens queixem. Ja, no? però bueno... Eh... A mí me da alguien pero no fauxcas, no, es no no, A mí también, a mí también me agrada, pero claro, al refugio imagino que se lo pasa malamente, ¿no? Bueno, pero mira, eh, lo pasan mal al refugio, pero tienen tienen sombras, tienen agua. Eh, te cuento una anécdota que, que me me hoy de bueno, un colega, llama un colega, bueno, de que trabaja en una clínica privada y vieron un perro ayer que fueron en la playa y lo dejaron lógica, bueno, no de lógicamente, lo dejaron dentro del coche. Es bueno, sí, sí, que este yo no he hablado como puede pasar, bueno, llegó el perro a 43 grados y medio de temperatura. Estaba, <ríe> bueno, bueno, no sé si estará vivo pero ayer estaba estaba en coma el perro, imagínate. Estaban en coma sí, coma. sí, sí, sí, estaba ido. Y es, eh, y querías decirle a tu amigo. Bueno, no, mi amigo estaba estaba obviamente molesto por un propietario tan negligente, pero bueno, no sé un cop de calor. Sí, no? bueno, jo amb un cop de calor. Ens hem de centrar això, penso que és un, és un bons consells, bueno, es eh? para, o sigui claro, primer de como... tot, o sigui, ara, arriba sí, l'estiu, que... el gos, al cotxe, no, ni que deixem no, la finestra supuesto, una mica oberta, ni que, que, oberta. Ni es que, com, que deixem les quatre, no? No, nada, nada. No. Na, jo crec que l'únic consell és si, si no tens altra opció, deixarlo en un en un lloc on hi ha sombra. però no en un parking que a vegades no corre aire. O sea, si no Om, tiene... parking d'aquests tancats d'un sí, soterrani, no, no, no, no eh? No, no. Lo ideal es no dejarlo al perro. Si no hay otra opción, tiene que estar en la sombra. Pero a veces tenemos en cuenta que el sol se mueve y, y el coche que hoy está en la sombra, dentro de media hora está el sol. Entonces, lo ideal es no dejar el perro encerrado. A més, bueno, aquest pobre gos, quin, eh, deu ser una mica doloros no, sí. pero ha de ser una mica agónico, ¿no? Bueno, generalmente pierden, pierden, pierden, per... el, pierden el conocimiento pierden el conocimiento, se desmayan ver, i, pero fins que no perden i, el conocimiento, no, no, de unido no, ¿no? y ahí todavía, patín. y todo empeora más porque bueno, recordemos esto, que los perros y gatos no tienen glándulas eh, sudoríparas, uh -huh. o sea, no transpiran eh, no pierden calor por la piel solamente por la boca uh -huh. mm -hmm. entonces cuando los perros tienen mucho calor que sacan la lengua, que parece que la lengua saliera medio metro, es porque utilizan ese jadeo para, para perder calor. O sea, con cada eh, respiración y con cada jadeo que los perros respiran muy fuerte, eliminan calor partan y tratan de absorber aire frío. Pero claro, claro cuando sí, no el aire, el, frío, el, claro. el aire eh, corporal, la temperatura exterior es 30 grados, es muy difícil mantener la, la, uh -huh. la, la, la, la regulación térmica. ¿no? Entonces, el golpe de calor es, es algo muy frecuente y muy fácil que se produzca en un perro en un, en un día de verano ¿A una bueno. casa puede pasar eso también? Eh, es raro Tiene que hacer mucho calor dentro de casa Y si el perro está tranquilo no Tendría que estar haciendo actividad O tendría que estar no sé, encerrado en un balcón podría ser En un balcón sí, ¿eh? sí, claro, sí, sí. En un balcón que, que no dona... tenga sombra Que le dé el sol sí, sí, Porque está encerrado el animal Yo creo que lo importante es que el animal tenga libertad Que tenga libertad para ir, para esconderse Para ponerse en un sitio, de, de moverse de sitio i mm -hmm. no deixar-lo encerrado en un balcón. Ara, ara a l'estiu veiem aquest, aquestes imatges cada cop menys, per, cert, per, per sort, perquè sembla que ens hem conscienciant de no deixar els animals en els, en els cotxes, però en els balcons sí que encara si mires avui, en alguns balcons, a l'estiu te'ls trobes i molts, i amb la porta tancada de casa. Sí, és complicat. Lo que pasa es mm. que, bueno, no, no, no, no, no sé, jo mi consejo obviamente es que no, no, no dejarlo perquè supongo que es muy desagradable llegar encontrarte un perro mort per un golpe de calor en casa, jo creo que no, seria com que no te lo perdonaria. si realmente quieres a tu animal. Clar, no? vigilem que hi hagi nombres, eh? i pensem... Però... Jo recordo, em penso, Marcelo, ens vas explicar fa un any, potser... Ara no recordo, potser l'estiu passat... No recordo qui va ser, si va ser tu... El cas és que hi havia un gos que el van deixar una terrassa on hi havia ombra, però van anar passant les hores i, i en el, el moment de, sí. de, de més calor, al migdia no había sombra. Claro, eso no lo habían pensado ya, y había y las es que voces va se va a morir. Claro, pasa muy frecuentemente esto que, que en un momento del día eh, bueno, el sol gira, gira 180 grados, entonces donde hay que hay que nosotros tenemos que saber la ubicación de, de nuestro piso y ver cómo está preparado y ver y tenerlo en cuenta esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, donde que no dé el sol en invierno no quiere decir que en verano no, no, no le dé el sol y solo le lleno que no tenga sombra, tenemos que preverlo, dejar agua fresca, siempre tener agua a disposición del animal, y bueno, ser un poco de, de actuar con lógica, evitar los paseos también a la, a la hora a la hora de la siesta. Eso es importante, ¿no? horas de calor nos sortimos, que tampoco es agradable para nosotros, ¿no? No, no, y bueno, y si salimos en un momento, llevar siempre agua fresca, llevar una botella de más, le podemos tirar agua al perro, esto es una buena forma de, de enfriar el animal, tanto perro como gato, mojarlos mojar ah. el manto, mojar el pelo, entonces por una, una cuestión... de eh, de intercambio de, de, de, de temperatura, el perro pierde, pierde, se enfría, pierde claro, calor. Claro, se enfría una mica. Es ah. como poner una camiseta y salir a andar en bicicleta con una camiseta mojada. Te, claro, te, te, te sí, te sí, y tan, y tan. Tot que el gat, potser si al fiquemos mala bañera tampoco es muy aconsejable. No, no, pero, pero ¿eh? lo puedes hacer con un rociador de una manera suave o con una, con una toalla un poco mojada o con un paño húmedo. Uh -huh. No hace falta que, que lo, lo persigamos al gato con, con una con una manguera por, por esta casa, porque sin duda que el gato saldrá saltando ah, por el balcón. Sí, sí, segur. Pero no, hay que tener, es muy, muy importante tener en cuenta. Sí, los consejos serían la casa más o menos airejada. Exactamente. Vigilemos con los gatos que no caigan tampoco de las finestras. Sí, la casa, bueno, esto fue en algún sitio fresco. Si dejamos al animal en, encerrado en un balcón, tener en cuenta el sol, que no, que no le dé el, el sol. Y luego los paseos. Uh -huh. Que sea en Alemania en la mañana primera hora y se si puede ser a última hora de la noche, evitar las horas de calor para el paseo. Si salimos no queda otra opción, salir con agua y mojar el animal uh -huh. con el calor que hace ahora en 10 minutos ya está seco. Sí, también. Eh, prohibido dejar el perro dentro del coche, ¿m? aunque sea en un parque nada prohibido porque es, bueno, es, es como un horno. Claro, una... la gente no se adona de cómo puja la temperatura allá adins, ¿no? ¿no? No, no, sí, sí. La gente creo no, que no se da cuenta... La gente no va con el aire acondicionado no, no claro. no ¿no? uh -huh. y no piensa que cuando nos vamos no hay aire acondicionado. Exactamente. Y bueno, y algo más serían los perros de, de pelo largo, recortarles el pelo un poco. Ah, eso mismo. ¿Aconseyes hacer un...? Sí, sí, porque... En el refugio lo estáis haciendo? Sí, los perros que vienen con, con nudos y esto se los quitamos. Generalmente eh, no hacemos peluquería de rutina en perros de pelo largo, pero... Los perros que, que tienen pelo muy largo o, que, o por ejemplo, algunos coquers, que, que el pelo le crece y se le hacen nudos, ese, perro, ese pelo no, no, no, no respira. Entonces, es mejor quitarlo. Per tant, és important també tenir-los ben raspallats, eh? Exactamente. Molt bé. Amb això bé. ens ajuden als voluntaris. Als Els voluntaris també us ajuden, sí. no? Eh? A raspallar, a treure... A raspallar, rentar, a tallar, tallar pèl. Els veterinaris, quan un animal està molt malament, també ho fan. Mhm. Mm però el voluntariat al cap de setmana es dedica també a un raspall, anar raspallant i anar traient. I a més que estan contents perquè també ajuden no?, d'aquesta manera i clar. estan ajudant directament a l'animal. Uh, bé, doncs em penso que més o menys, no sé si alguna cosa, Marcelo. No, no, no, no sé. Creo que està todo con esto. El sentido común. Yo creo que siempre tenemos que pensar que... Sí, però de A vegades és sentit común. És millor recordar-ho, eh? Bueno, Sempre nada, quan arriba... És que a vegades penses que és un poca estona, és un moment... Sí, porque la, bueno. otra otra situación por ahí un poco desagradable que te encuentras es que alguien entra a alguna tienda, que no puede entrar con un animal, o en el mercado dejan el perro atado en una farola, en una farola. Y bueno, el radio del sol, ¿no? Uh -huh. Y eso bueno, es una locura, por, por esto, ¿no? Porque el perro no puede no puede sudar y se enfría. Uh -huh. Simplemente empieza a aumentar temperatura, tem aumentar temperatura, no puede eliminar toda la temperatura que empieza a acumular y y, y empieza a, el golpe de calor. I imagino que si son animales negres o, o diguéssim foscos, en general, encara pitjor, no? Sí, sí, sí. Si sí. un, un animal blanco sí, exactamente. Absorben más el calor, el color claro. negro, pero igualmente uh -huh. un, un perro blanco también está totalmente... Por ejemplo, tú imagínate, no sé, un pequinete o un bulldog todavía que tiene la boca, tiene la boca tan a pesar que es grande la boca de un bulldog el espacio, el orificio donde para el intercambio de, de, de Digamos, de la aguja es pequeñito, mm. es muy pequeñito, entonces el sitio por donde tiene que salir todo el calor es, es muy pequeño y no no alcanza a enfriar. O sea, en general, los gossos no están tampoco muy preparados para la calor, ¿oy? ¿no? No, no, no no. Pero, no. no Yo creo que se va a hacer mucho mejor al frío. Mm -hmm, mm -hmm. ¿Y los gatos? Mm -hmm. Bueno, los gatos eh, tampoco. Yo creo los gatos lo pasan mucho mejor con el frío. La temperatura ideal para un perro o un gato es 15-18 grados. De primavera. 20, sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Mm -hmm. Ara ja a l'estiu... I Però després és que... se li compliquen. I ja es complica. Doncs moltes gràcies, Marcelo. Tant de bo que els nostres oients doncs, eh, apuntin doncs, a aquests consells que has donat. Eh, i, I bé, i esperem que no tinguem que parlar de cap ningú, cop de ningú calor. Ningú ha de malgratícia. Eh? Sí, i, ja. i tant que sí. Seguro que sí. Bé, bueno, doncs nosaltres continuem en l'última part del programa, eh, que serà l'entrevista on parlarem amb la, amb la Marta, amb el mitjà. Sí. L'entrevista. En aquesta darrera part del programa, avui farem un repàs a les darreres novetats del projecte social Vincles de l'ESPAM, que, com sabeu, i si no el sabeu, ara us ho expliquem, eh, aprofita dels gossos abandonats que viuen en els nostres refugis per fer teràpia amb les persones doncs, que més ho necessiten eh, i també per, per fer programes educatius eh, amb escoles i, i doncs, altres eh, entitats, com poden ser esplais no?, o centres d'estiu. Eh, cada vegada, cada 15 dies o cada 3 setmanes, tenim a la Marta Masmitja, que és la coordinadora del projecte, perquè ens expliqui com, com avança aquest projecte Vincles de la Protectora ben de Marta. Hola, Dúnia? Com estàs? A veure si tenim avui una mica més de temps que sempre tens sempre... tantes coses per explicar-nos i a vegades és difícil no, de... Sí. A veure, uh, avui més que parlar de teràpies i de programes educatius, els col·legis ja, ja estan de vacances. Els col·legis no ja. de... <ríe> I ara ja fins a setembre suposo que no començarem amb una bueno, segona tongada, el que és el següent curs. Uh -huh. uh, teràpies en seguim fent, però també el que volia una miqueta és, és, és comentar-vos i animar-vos a tots. Uh -huh. que la protectora també es presenta en projectes de caire social de demanar ajuda. Uh -huh. I llavors, Què vols dir amb això? Ajuda, ajuda. Eh, ajuda econòmica exacte de fet l'ajuda econòmica és la que ens permet moltes vegades portar a terme tots aquests programes de teràpies o bé, com moltes vegades hem fet, Sílvia, per, per, per patis, per al per quiròfan perquè es necessita, jo què sé, una nova mm, bomba d'oxigen, no, aire no. condicionat etcètera etc, veure'ns, uh -huh. eh, doncs, en aquest cas eh, us parlaré de de la banca cívica és un projecte social que porta a terme a eh, Caja Navarra. Uh -huh. Caja Navarra, nosaltres des de l'any passat que presentem els nostres projectes socials. I, I és, en concret, aquest nosaltres tenim ara dos projectes, un de teràpies i un de millora dels refugis, però també ens hem presentat per primera vegada un concurs can obert, que és el primer concurs social de TVCAN. Que mm -hmm. can, can, can era, de, no ve de Cajanavarra. És que és casualitat que sigui can, però és Cajanavarra. Exacte. Llavors, aquest és el primer concurs social de TVCAN, que es presentava amb un, cada, cada associació que, que presenta un projecte un petit vídeo, mm -hmm amb una durada màxima, em sembla que era de 3 minuts, ni ha que són de més curts, d'un minió i mig, en el qual fa una miqueta presenta el seu projecte. Nosaltres aquí hem presentat un projecte de teràpia, es diu Todos Salimos Ganando, en el qual haig de donar les gràcies al centre de dia de Palafoix, que va col·laborar en què ha deixat gravar una de les teràpies que nosaltres portem a terme. Que ells eren gent que tenien problemes... Discapacitat mentals, no, eh? Malaltia mental. I havien anat de fer una teràpia amb cadells, oi? Hi havia cadell i gos adult. Uh -huh. mm, normalment hi havia una part que era el treball amb el cadell de socialització i al final també una miqueta de part d'educació però en principi era sobre cadell i llavors el vau aprofitar aquest dia que venia aquest centre aquests, aquests usuaris sí. per fer un petit vídeo ah, exacte. i exacte. el vau presentar llavors sí. a Caja Navarra sí, no? sí, sí. uh -huh. bueno, doncs pues, dels 20 finalistes hem estat eh, bueno, som uns dels 20 finalistes so, o sigui, hem estat, estat seleccionats fillet. com un dels 20 millors mm. jo ara ja uh, estic vídeos en, jo ara ja estic entrant, Marta a, a la pàgina web de Caja Navarra i és um... molt fàcil uh -huh. ens de votar. Perquè eh. si no, no guanyarem. Hagi <ríe> de clar. Són, són 20 vídeos, són 20, 20, 20 projectes, 20 projectes. I, i llavors aquests 6.000 euros que, que, que és la, la quantitat del primer premi. es destinarien als animals abandonats i aquest projecte per poder tirar, continuar endavant amb aquest projecte, sí. no? Sí, sí. En principi aniran destinats segurament a tot el que és el, el projecte social. Mm -hmm. I hi ha de temps fins al 16 de juliol? Fins al 16 eh, Silvia, de juliol. Sí, Silvia i Marcelo, hi ha de temps fins, el, sí, sí. fins al 16 de que no havia Aquí s'ha de votar si realment el que interessa doncs, és doncs, donar aquests diners als animals abandonats. Evidentment, Exacte. la gent que ha de votar li han d'agradar els animals i li han d'agradar les teràpies. Sí. Amb... Només es poden votar un cop. No només no. es poden sí. votar un cop i has de tenir un perfil de Facebook per votar. Ah, has de sí. tenir un de Facebook Si, no tens, no, tens Facebook, no, pots si votar. no tens Facebook, no pots votar. Per tant, una vegada que tens el Facebook obert, vas a Caja Navarra, busques el primer concurso social de teu becànt sí. i allà trobes els 20 vídeos. Exactant. I llavors s'ha sí, doncs de votar el Todos Salimos Ganando, que és el de la protectora. Què hem de dir, Marta, que jo ara acabo d'entrar i a veure... A quan, quan, vaig, quan estem ara mateix? Doncs mira, si vaig al llistat, que em surten totes les, les petites pantalletes dels 20 finalistes, nosaltres estem cap al final, i allà cliques, i a veure... Ara estem a 2.361 vots. Molt bé, això és molt... Això, comparat amb comparats amb els altres, està molt bé, però hi ha un projecte molt loable també, d'una casa, d'una... Penso que és un hospital que, sí. Mira, que es vol que fer a concretem... Uganda. Sí. Que ells també ens, ens estan molt igualats amb nosaltres. Malayaka House. Ells sí. estan ara mateix a... Ara us dic... A ah, 2.206 vots. Quants he dit que hi havia? 2.300. Estem molt igualats, eh? Estem molt igualats. a 140 Els oients ens han de, de votar tots. Els oients apeluts, ja saben, primer concurs social. Amb aquests 6.000 euros, Marta, què es faria? Mira, normalment hi ha moltes eh, associacions que no tenen recursos i que són petites i els hi costa doncs, poder obtenir doncs, un finançament per poder fer un programa de teràpia assistida, des d'un principi un final. I ens el que intentem és fer una borsa... De diners per poder fer proves pilots, activitats terapèutiques de manera diguem d'ajuda sense cap cost. Què vols per dir per que... aquestes associacions per qui n'en destinats? O sigui els que hi ha associacions que podrien millorar una miqueta la qualitat sí. de vida dels seus, sí. dels seus pacients fent teràpia perquè potser no poden, no poden, no poden accedir, no poden assumir els costos d'una teràpia sencera, potser sí a un dia no però. Sí, però el que nosaltres intentem és, o sigui, a veure, una cosa és una activitat terapèutica que pots fer puntualment i nosaltres inclús en fem moltes a nivell de pilot per conèixer-nos i perquè per vegin realment o sigui, els beneficis que, que comporta un, una activitat com aquesta i realment no les estem cobrant, ni molt menys. Mm. Pensa que el vincle o sigui, una de les raons per les que va néixer el programa social i de teràpies més que una justificació de que l'animal ha abandonat pot ajudar les persones més necessitades i és una raó de que nosaltres, vull dir una justificació de que, de, de que tirem endavant aquests animals, vull dir, cosa que a la societat li costa molt entendre i més en èpoques de crisi, de dir, com és que, que hem de mantenir que, aquests centres aquests animals, que són tots despeses clar, que, llavors doncs, és una justificació per un cantó per un altre cantó, què fem amb els programes de teràpies que poden les associacions demanar ajudes i obtenen una borsa també de diners? Pagar unes teràpies que ens ajuden a mantenir també aquests animals que ningú vol. Uh -huh. Llavors és allò que dius crees una, una roda d'on uh -huh. servei, el que no pot el que pot paga i realment va en benefici dels animals llavors és el que fa que el, que el vincles tingui un sentit jo sempre dic que que el projecte sí si es nutreix de moltes coses. Vull dir, uh -huh. sí, sí, ajudem els animals, a... justifiquem el perquè, sobretot també les administracions, tots aquells ajuntaments que els que donem servei eh, de cara a tota la seva ciutadania és una justificació del que estem fent. Uh -huh. Uh -huh. O sigui, que realment estaria, estaria molt bé poder guanyar sí. aquest concurs i engresquem a tots els oients doncs, que tinguin Facebook, que també no només votin, sinó que ho distribueixin i que i que ho, ho passin, comparteixin, ho comparteixin eh? sí, sí. amb els seus contactes animales, animales també, eh? la gent sí, sí. que li agradin els animals déu nhi Sílvia, com ho veus, això? Guanyarem o no guanyarem? Ai, no sé, tenim fumet amb, amb la casa aquesta. De... Amb la malanya Cajaus, que ens ve darrere, eh? Sí, <laughs> bueno, darrere, avui no sé, no sé, no sé, hem de no sé, dir que no ens ha guanyat, eh? Durant una estona. Sí. És divertit per això, eh? Això d a... D a... Aquests concursos del Facebook eh, tenen el sí seu fet, no? Eh? No, sé, no van enganxant, el... Eh? El primer, no anem davant. És el, primer, eh? el... el que hi participo, eh? I nosaltres no no no no jo penso massa. que també, eh? Déu-n'hi-do. Però necessitem molt de suport, molt. Ah, de fet, l'avestat seleccionat entre els 20, projectes, és molt, eh? ja és un molt. premi, és sí. molt. Jo sempre ho dic, o si sigui, pugué di, ostres. I un projecte que es treballa I un... amb animals. Exacte. Sí, que es El que passa és que bueno, hi ha la part d'ajut al ciutadà, que és molt important. Ah, exacte, no? sí, exacte, sí, sí, però és l'únic projecte com, és com on hi ha també animals. Sí. Eh? Bé, doncs molta sort aquest, aquest vídeo de... presentat al primer concurs social de Cajanabarra. Todos salimos ganando, es diu. Todos salimos ganando. I bé, adéu, ens, va, ens escoltem la setmana vinent amb més peluts. Gràcies, a Sílvia, Marta i Marcelo. Gràcies. Gràcies. Tindrem la setmana vinent. Adéu. adéu. adéu. Thank <laughs> you.